בעזרת השם, חיי מוהר"ן, נסיעתו לארץ ישראל. קכ"ט בתחילה, קודם שנסע לארץ ישראל, נסע לקמיניץ, כמבואר כבר בספר הנתפס. בנסיעתו לקמיניץ אמר לרבי שמעון, יש לפניי נסיעה ואיני יודע להיכן. ושחק רבי שמעון, איך נוסעים אם אין יודעים להיכן נוסעים? והשיב לו, באמת איני יודע. והלך רבי שמעון והכין עגלה וסוסים וכל צורכי הנסיעה ונשא עמו. ובנסיעתו עמו ביקש מרבנו ז"ל שייסע דרך כפר ולחיבץ. וקיבל שם עוד איש אחד, ונסע איש אחד משם גם כן עמהם עד שבאו למז'יבוש, ועדיין לא ידעו להיכן נוסעים. ובבואו למז'יבוש לבית אביו ועמו הצדיקים ז"ל, וסמכו על ביאתו מאוד. ענתה אמו זיכרונה לברכה ואמרה לו, בני, מתי תלך לזקנך בעל שם טוב ז"ל? היינו על קברו הקדוש. השיב רבנו ז"ל, אם זקני רוצה לראות אמי, יבוא לכאן. אחר כך בלילה שכב לישון, ובבוקר עמדה אמו ובאת אליו ואמרה לו, הלוא זקנך כבר היה אצלך, ומתי תלך אליו? היינו על קברו. השיב רבנו ז"ל, עכשיו לא יהיה על קברו. בחזירתי אם ירצה השם יהיה על קברו וכן היה. וקודם שבא למז'יבוש נפל רבי שמעון על ארז דווי. הוא בא למז'יבוש בחולת חזק מאוד. והוכרח רבנו ז"ל להשאיר אותו שם במז'יבוש. ולא נסע עמו לקמניץ. וכשהלך רבנו ז"ל רבי שמעון לפטור ממנו ולנסוע לקמניץ לא רצה רבי שמעון להניחו עד שהבטיחו על דיברו הקדוש שבוודאי בחזירתו ימצאנו בחיים ושלום. וכן הוה. וגם קודם שנסע מביתו אמר לאבי שמעון, התאכל יישא עמי, ואמר לו שבנסיעתו יתמהמה או שבוע, או שתיים, או חודש, או רבע שנה, או חצי שנה, או שנה תמימה. ובתחילה שתק רבי שמעון ז"ל. אך כשראה שרוצה לנסוע באמת, אמר רבי שמעון שהפקיר הכל ויישא אפילו אם התמהמה קמה, ונשא עמו כנ"ל. ובמי כשנפטר רבנו ז"ל ממנו קודם נסיעתו, בשעה שרבי שמעון היה מוטל אל ערש דווי. וענה רבי שמעון ואמר לרבנו ז"ל, מתי אתראה פנים עמכם? כי הלא תוכלו להתמהמה בדרך קמה, כמו שאמר בביתו שאינו יודע כמה התמהמה. אמר לו שלא התמהמה כי אם שמונה ימים או עשרה ימים לא יותר. שאל לו, הלא אמרתם בביתכם שאינכם יודעים כמה תתמהמהו בדרך? השיב לו, באמת, בביתי לא ידעתי, אבל עכשיו אני יודע שאני צריך לנסוע לקמיניץ, ולא אתמהמה הרבה כי אם כנ"ל. כי באותו הלילה היה אצלי הבעל שם טוב ואז הודיע לי להיכן לנסוע, היינו לקמיניץ. ונסע מיד לקמיניץ, ומה שעשה שם נעלם מעין כורחי. ועדיין לא נודע לשום אדם בעולם עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן. ק"ל כשבא מקמניץ אמר תורה בשבת על פסוק דווקא נפשי אחריך תורה נפלא מאוד והתפאר בעצמו מאוד ואמר ומה כשבאתי רק מקמניץ אני אומר תורה כזו כשאבוא מארץ ישראל על אחת כמה וכמה שאזכה לגלות תורה נוראה יותר ויותר וכולי וכולי ק"א כשבא מקמניץ נפטרה אצלו ילדה אחת עליה שלום ענה ואמר כהנה וכהנה חס ושלום ימות אצלי בשביל תנועה אחת שיש חילוק ביני, בין קודם היותי בקמיניץ ובין לאחר היותי שם, השם אצלנו. קל"ב בעת נסיעתו לארץ ישראל נסע דרך ניקולאי בחורסן ולדס ושבת בחג שבועות בחורסן, ואמר שם תורות נפלאות על פסוק יקם סערה לדממה. ועוד כמה תורות. והיו שם אנשי הרב מילדי ז"ל, והביאו לפניו תורתו של הרב ז"ל, וסתר דבריו לפני אנשיו, והראה להם שאינו כן כמו שאמר. ובליל שבועות אחר שהיה נאור כנהוג, הלך למקווה עם איש אחד מאנשיו. וסיפר לי זה האיש שהלך עם מועז למקווה בשבועות, שאמר לו רבנו ז"ל בדרך ילוכו למקווה, ושאל אותו בכל פעם עם שומע קולות, והשיב שאינו שומע כלל. ולהתפלא מאוד על שאינו שומע, ואמר איך אפשר לי בלי לשמוע קולות כעת? אחר כך אמר אפשר הוא קול המקהלה שאני שומע? השיב לו האיש הנעל שהוא אינו שומע שום קול מקהלה ולא שום קול כל כלל, וטמא מאוד, והבין האיש הנעל שהוא שומע קולות וברקים של קבלת התורה. אחר כך כשיצא מהמקווה אמר שנודע לי עכשיו בעת קבלת התורה בעניין הנאמר בזוהר הקדוש אי תיראה ואי תיראה ועכשיו נודע לי שיש עוד יראה שהיא גם כן עוד יותר ויותר ואפילו מיראה היא לאן נזכר שם כי נודע לי עכשיו יראת אלוקות שהיא יראה ופחד גבוה ועצום מרומם ומנוסם מאוד מאוד קל"ג ולשמר מפיו הקדוש קודם נסיעתו ממד וידקה לארץ ישראל בימי חג הפסח שאמר שהוא רוצה לנסוע לארץ ישראל כדי לקיים שם כל התרי"ג מצוות לכלול יחד כל המצוות התלויות בארץ עם כל המצוות של חוץ לארץ ולחוללם יחד ולקיימם ברוחניות ואחר כך יוכל לקיימם כראוי בגשמיות ובכל אלה דברים יש שיחות וסיפורים הרבה כמובן מהאנשים שסיפרו זאת לפניי אך אנוכי לא הייתי בכל, בכל זה, על כן נחסר רובו ככולו, ולא יכולתי ללקט במאמרים כי היא מעט דמעט. ואמר שגם מטעם זה הוא נוסע לארץ ישראל, כי מקודם כשהיה צריך דבר מזקנו רבי נחמן ז"ל, השוכב בארץ ישראל, היה שולח את הצדיק רבי ישעיה ז"ל, השוכב בסמילה, ועכשיו וכולי, ואין הוא יכול לשולחו. על כן הוא נוסע לארץ ישראל כדי לדבר עם זקנו ז"ל. ולהעמיד עימו אופן איך יוכל לדע ממנו תמיד מה שהוא צריך לדע על ידו. וכפי הנשמע שהיו לו כמה וכמה טעמים בעניין נסיעתו לארץ ישראל, מלבד הנסתרות שלא גילה כלל, כי כל דבר ודבר שעשה לעולם לא עשה דבר בשביל טעם אחד לבדו. רק בכל דבר שעשה היה בו כמה וכמה אלפים ורבבות טעמים עליונים עמוקים וגבוהים מאוד מאוד. ובפרט הנסיעה לארץ ישראל שמסר נפשו על זה מאוד מאוד בלי שיעור בערך כמבואר כבר. קל"ד שמעתי בשמו שאמר קודם שנסע לארץ ישראל שרוצה לנסוע כדי להשיג חכמה עילה כי יש חכמה עילה ותתה וחוכמת התה כבר יש לו ועדיין הוא צריך להשיג חכמה עילה ובשביל זה הוא נוסע לארץ ישראל ונשמע מפיו הקדוש שאמר ותכף כשהלך ארבע ארמות בארץ ישראל, תכף זכה להשיג כל מבוקשו וחפצו שנסע בשבילו לארץ ישראל. וגם שמעתי מפיו הקדוש מעין זה מגודל השמחה והנחת שהיה לו תכף כשבא לארץ ישראל, של התמלא רצונו ותשוקתו וכו'. קל"ה אמר אז לרבי יהודל שרוצה לנסוע לארץ ישראל, ורבי יהודל בירך אותו, ואמר לו רבנו בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול. יהי רצון שהשם יתברך יעזור אתכם שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים. ונענה לו ראשו על ברכתו. אחר כך אמר הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני. כשאני רוצה לפעול בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול גם פה על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד. ולא הייתי צריך לנסוע לארץ ישראל. רק החילוק שכשאזכה להיות בארץ ישראל אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים. אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. וזה החילוק שבין קדושת שבת לקדושת יום טוב. הוא פתח לו לרבי יהודה לנעל הסידור של הארי ז"ל, והראה לו בכוונות שזהו החילוק בין שבת ליום טוב, שבשבת האור מלובש בלבושים, וביום טוב האור בלא לבושים, כידוע. קל"ו, בעת שנסע לארץ ישראל בתחילת נסיעתו מביתו, שבת בכפר סקליה. ושם ראה את הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי נחם מנדל מויטפסק, וגילה לו ששם עתה מסוגל על הים, כמובן בספרו בסימן רנ"ו, כמו שכתוב בשוג עליו, אתה תשברם, תשבחם. ויש עוד בזה לספר מה ששמעתי בשמו, ואיני זוכר עתה. וצריכין לחקור אצל אנשי שלומנו ששמעו מרבי שמעון בזה. אמר המעתיק שמעתי מישהו אחד ששמע מרבי שמעון שהפירוי שהוא כך. שעתה ראשי תיבות א' ת' ה', רק אין כן צריכים לכתוב חמישה מכתבים שקוראים קוויתלך, ועל כל קוויתל יכתוב שתי התיבות ברב חסד, שגימטריה שלהם היא 14 מאות שהיא א' ת'. כי ברב חסד גימטריה 280, חמישה פעמים 280 עולה 1400, וחמישה קוויתלך הם ה', וזהו שם התה. בשעת הרוח שאה חס ושלום, ישליך חמישה כוויתלך שכתוב בהם ורב חסד לתוך הים, ובוודאי יועיל. ורבי שמעון אמר ש... שהוא בעצמו השתמש בזה והועיל לו מאוד. וקודם שנסע פעם שנייה לארץ ישראל היה הפור ברסלב, והלך לסופר, וכתב לו כמה כוויתלך הנעל על גוויל ובכתב אשורית. קל"ז בנסיעתו לאטאם, תכף בנוסעו מהדס על הים השחור היה רעש גדול ורוח שיערה גדולה. אז בא אליו מת אחד שנפטר בסמוך ושאל רבנו זל את האיש שהיה עמו הראית שהיה כאן הרך בשנים מוולחוויץ? אך עכשיו אין מעשה זו חידוש כלל כי אחר כך היה עוסק בעניין זה הרבה לתקן נשמות המתים אלפים ועובבות וזה היה עיקר עבודתו כאשר נשמע מפיו הקדוש עיקר הסתלקותו היה בשביל זה כמבואר במקומו עיין שם קל"ח מקודם לא היו נוסעים לארץ ישראל דרך הדס כי היו מתיירים לנסוע דרך שם, והוא נסע תחילה על אדס. כשנסע לארץ ישראל, הוא מאז והלאה נסע דרך כבושה והכל נוסעים דרך שם, וכן כמה דברים שהוא התחיל בראשונה ואחר כך הורגל לעולם אחריו. גם כשהיה בארץ ישראל והיה על הקברים, היה שם קבר של ינוקה, שהיו מעולם מתיירים לכנוס לתוך אותו המערה, כי אמרו שיש שם נחש. גם היה שם חידוש שהיה גדל אילן על המערה. והוא היה הראשון שלא חש על זה, ונכנס לשם, ואחז שורש אילן בידו, כי היה השורש בקרקע, והיה הולך דרך חלל המערה, ולא היה שם שום נחש. מאז ואללה הכל הולכין על אותו הקבר. גם אנוכי בעצמי זכיתי להיות שם על אותו הקבר, שלענוק הנ"ל, וראיתי כל זה בעיניי, תהילה לקר חיי. קלט קודם שבא לארץ ישראל, היו לו ייסורים גדולים ומניעות גדולות מאוד, אשר אפשר לבאר ולספר. ובסטנבול השליך עצמו לתוך קטנות מופלג מאוד אשר אין לשער והלביש עצמו במלבוש קרוע והלך יחף ובלא כובע עליון והלך בחוץ והלך כאחד מן הפחותים שבפחותים וכייצא בזה עניינים רבים כאלה מענייני קטנות ופחיתות שעשה שם איזה זמן ועשה מלחמה עם שאר אנשים בדרך צחוק כדרך הנערים שמצחקקים זה עם זה וכייצא בזה שאר ענייני צחוק וקטנות אשר אי אפשר לבוא ולספר גם מזדמן שהיה שם בסטנבול מסביבותינו שני אנשים שהיו תחילה בארץ ישראל וחזרו בו וחזרו אז בעת שהיה רבנו ז"ל שם בסטנבול בדרך הילוכו לארץ ישראל ופגעו עמו ולא הכירו אותו ועשה בחוכמתו ונדמה להם כאילו היא איש מרמה חס ושלום והיום מבזים אותו בכל מיני ביזיונות כמה ימים רצופים והוא היה מקבל על עצמו כל הביזיונות ואדרבה עשה תחבולות לזה שהם יבזו אותו ואמר רבנו ז"ל שאילו לא היה עליו זאת, היה הקטנות שהשליך עצמו, היינו, הקטנות שהשליך עצמו לקטנות גדול הנ"ל והביזיונות הנ"ל, לא היה באפשרי לבוא לארץ ישראל מחמת המניעות שהיו לו. כי בכל מקום שבא לשם היה שם איפוש, רחמנא ליצלן, ומלחמות גדולות היו אז בעולם, ואנשי צרפת היו אז בסביבות ארץ ישראל, ורוב המניעות שהיו לו אי אפשר לספר. ואמר שהבעל שם טוב ז"ל והגאון רבי נפתלי ז"ל לא יכלו לבוא לארץ ישראל מחמת המנויות שהיו להם. והוא ז"ל היה עליו כל המנויות שהיו להם ועברו על כולם. והקטנות ענה לו היא לו מאוד, ובלא זה לא היה יכול לבוא לשם. קמ. ושמעתי בשם רבנו ז"ל שאמר כי קודם שבאים לגדלות צריכים ליפול בתחילה לקטנות. בארץ ישראל היא גדלות דגדלות, על כן צריכים ליפול בתחילה לקטנות דקטנות. ועל כן לא היה יכול הבעל שם טוב ז"ל לבוא לארץ ישראל, כי לא היה יכול לרדת לתוך קטנות כזה. והוא, ז"ל, זכה לבוא לארץ ישראל על ידי גודל הקטנות שירד לשם בחוכמתו העצומה לקטנות מופלג, קטנות דקטנות, עד שזכה לבוא לארץ ישראל שוב גדלות דגדלות. ורוצם ההשגה שזכה בארץ ישראל, אילו כל הימים דיו וכולי, אין מספיק לבאר. אשר לא נשמע ולא נראה מי שיזכה על ידי כניסה לאת ישראל להשגה מופלגת כזאת, עצומה ועליונה כזאת. עד שעלה למעלה ומדרגה עליונה גבוה מאוד, וחלילה לנו לדבר מזה, שלא לפגום ולמעט בכבודו חס ושלום. כי אין לנו כלים ודיבורים לכנות בהם עוצם השגתו ומעלתו. כרבנו ז"ל היה חידוש מופלג מאוד, אשר לא היה חידוש כזה אפילו בדורות הקודמים. ואמר בפירוש על עצמו, שאילו לא היה דור כזה, כאשר יודע כל אחד בעצמו פחיתות הדור הזה, ולולא זאת היה עוזר חידוש גדול בעולם. אך בעוונותינו הרבים, מחמת שלא היה דור כדאי, נתעלם האור מאוד, ולא נתגלה ממנו אפילו כטיפה מן הים. בחזירתו מינה ישראל על הים הגדול ללבן, היו להם שישה סיבי משנה. להסתכל בהם, בבואו למשנה ב', פרק ה' דסוטה, אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, שהיית אומר עתיד דור אחד וכו', נתלהב מאוד והיכה כף אל כף ואמר, מי רואה כמוני? כי נתגלה לי במשנה הזאת דבר ולא רצה לגלות. כמדומה שאמר אז שהוא זכה מה שלא זכו תנאים והמוראים, בדבר אחד גילה להאיש שלו וצריכים לשאול עוד כמה דברים אשר שמע מפיו הקדוש. ממבית. כשבא מארץ ישראל אמר בדרך הזה קיימתי כל התורה בכל האופנים כי השגתי קיום כל התורה שאפילו אם היו מוכרים אותי לישמעאל במדינות רחוקות שאין שם שום יהודי והוא ישלח אותי לראות בהמות ואפילו אם לא ידע מתי שבת ויום טוב ולא יהיו לי טלית ותפילין ולא סוכה ולא שום מצווה אף על פי כן הייתי יכול לקיים כל התורה כולה וכבר מבואר מזה במקום אחר קמ"ג כשבאה מארץ ישראל אמר תורה על פסוק עשה לך שרף ושים אותו על נס בליל שבת אחר כך בסעודה שלישית אמר תורה על פסוק כי תעבור במים איתך אני וזאת התורה כבר נדפס בליקוד א' וזאת התורה הייתה יקרה וגדולה בעיניו מאוד פעם אחת אחר שבאה מארץ ישראל היה המגין מטירוויץ' ז"ל אצלו עד שבת במדווית ואמר רבנו ז"ל אז תורה על פסוק זה דור דורשיו שכפי הדור כן הוא הדורשים שלו והתורה <אז>, שאמר לא זכינו שתיכתב ואמר אז לאמר גיל ז"ל בזו הלשון למשל אתם הוא הדור ואני הדורש שלכם קמ"א בחזירתם מארץ ישראל בנסיעתם מנהר דניסטר הוכרחו לשנות מלבושיהן ונדמו כדרך הסוחרים בני הנעורים הנהוגים עכשיו ובחמת זה טעו בהם כמה אנשים וסברו שהם מעכלי עולם חס ושלום בבואם לאו מנהל להם ניסיון ואז בנסיעתו משם בזריזות גדול מיד לימד זכות על העולם ואמר תדע שכל דרכנו לדעת שיש ניסיונות בעולם ובקל יכולים להיכשל חס ושלום ואמר אוי ואבוי והתענח מאוד על זה כי באותו הבית שנסע לשם הבעל הגלה הבינו וראו שיש שם זנות וניאוף גדור, לחמנה לצלע. אבל אמר שבעזרת השם יטווח כי יהיה טובה מה שהיה שם בבית, שמעטם לא ימצא עוד זנות בבית הזה, ואז נתקררה דעתו. גם בטפליק לא ידעו ממנו, ונכנס אצל מלמד אחד לשחרר פניו שיקבל אותו על שבת. ולא רצה מלמד, וחמד שנדמה לו כאילו חס ושלום מהגנבים. הוא בא אל האיש שהיה עמו וסיפר לו וכולי. קמ"ו ובבואו לשפליה, שם הלבישו את עצמן בלבושיהן והיה בבית הזקן דשם שנעשה אחר כך מתנגד גדול עליו ואז באותו העת לא היה עדיין חולק עליו הזקן הנ"ל, רק אדרבה הייתה ביניהם אהבה גדולה וקיבל אותו הזקן הנ"ל בכבוד גדול וחיבה גדולה מאוד מאוד ועשה השמחה במשתה גדול עבורו היו יושבים על השולחן שניהם כל הלילה כולה גם שאר האנשים שהיו חשובים אצלו, כולם היו מסובין על השולחן לכבוד רבנו ז"ל. והיה שם שמחה גדולה. וכל שבא לביתו היה זקן הנ"ל מקבלו לעדות, והיה אומר לו, תעיד עלי שאין דרכי כלל לאכול סעודת הלילה. ועכשיו מחמת עוצם אהבת האורח היקר הזה, החביב והיקר עלי מאוד מאוד. ויש לי ממנו שעשועים גדולים ותענוג גדול מבורא אלי, מחמת זה אני אוכל עמו. ולא ידעתי מה לעשות מחמת שמחה וכו'. וגם בבוקר דיברו יחד באהבה וחיבה גדולה. כי כל ימיהם הייתה ביניהם האהבה הגדולה, עד עת שיצא רבנו זל ממדווקה לזלת יפלא, שזה היה בערך שנה ומחצה אחר שחזר רבנו זל מארץ ישראל לביתו. אז הלכו מלשינים והולכי רכיל, ודיברו לפניו מלשינות הרבה, עד שנעשה לו שונא גדול, ונתלבש בו מי שמתלבש בו. עד שגרם מה שגרם על ידי מחלוקתו. בהגאון המפורסם השפיטי בקי ז"ל, קילל אלו המלשינים בקללות נמרצות, ואמר בזו הלשון, שהשתרבב לשונם עד טיבורם. וכששמע רבנו ז"ל את המחלוקת שהוא חולק עליו, ואומר עליו דברים בדויים אשר לא עלו על דעתו, אמר רבנו ז"ל, צר לי מאוד שמסרו זאת אליו. ואחר כך אמר שזה פירוש ואני אראה בשונאי כי לכאורה תמוה. הלא דוד המלך עליו לשלום ידע ששאול הוא שונאו ואיך ירצה לראות בנקמתו. הלא השם, השם יתברך אמר לו אלמלא אתה שאול והוא דוד וכולי. אך כך אמר דוד ריבונו של עולם תן לי עיניים שאוכל לראות בשונאי איך הוא עומד עכשיו באיזה מדרגה הוא עומד עכשיו ועל ידי זה אדע בבירור מדרגתי. קמ"ז <תקוף> קודם שנסע לארץ ישראל בסמוך, שאל לו אחד מפני מה אינו מקרבם ואינו מדבר עימם. אמר לו שאין לו עתה דיבורים. ואמר שנודע לי עתה על פסוק כי תעבור במים איתך אני, איך יכולין לראות מתי שרוצין את אברהם, יצחק ויעקב. וגם היה החידוש אצלי מפני מה על פסוק זה די כאן. אך אני חושב, מחמת שאני צריך לעבור על הים. אך למה לכם זאת? מה הצורך לכם בזה? ואם אפילו הייתי יכול להלביש זאת במוסר, שיהיה לכל, אך אין לי עתה דיבורים. אחר כך היה הולך ושב בבית, וענה ואמר, אני עני ואביון יותר מכל הגדולים. זה יש לו ממון, וזה יש לו כסף, וזה יש לו עיירות, ואני אין לי כלום. אך זאת כל נחמתי, שאני מזכיר שבעלמא דקשות יהיו כולם צריכים לי, וישתוקקו כולם לשמוע חידושים שאני מחדש בכל עת ובכל רגע. מהו אני? רק מה שהנשמה שלי מחדש. קמ"ח גם זה אמר קודם ארץ ישראל אותי צריכים כל העולם לא מבעיה אתם וכמותכם אתם יודעים בעצמכם אלא אפילו אותם צדיקים שיכולים כבר להתפלל אני יכול להראות להם שאינם יודעים כלל מהו תפילה ולהראות להם דרך בתפילה וגם אפילו צדיקים גדולים מאוד שהולכים כבר רק בייחודים אני יכול להראות להם שאין עמידים כלל הדרך בייחודים, ולהראות להם דרך בייחודים, וכמדומה שחישב עוד כמה דברים. קמ"ט המגיד מטירווצה הלך חצי פרסה ברגליו במהירות גדול אצלו לקבל פניו כשבא מארץ ישראל, והיה סמוך לקניבלד, כי רבנו ז"ל נסע דרך שם לביתו, וראו שם איש אחד מאנשי המגיד אצל הגשר סמוך לעיר. ונתבהל מאוד. ואמר לו רבנו ז"ל שילך ויודיע בלחש לאמגיד שייסע אצלו לכפר הסמוך חצי פרסה. כי רבנו ז"ל לא רצה לעמוד ולכנות בעיר. ברעץ האיש הנעל הוא בא בבהלה גדולה והודיע לאמגיד. ואמגיד היה אז בחוץ ודיבר עם אנשים בלי כובע ובלי חגורה. ותכף מיד כששמע המגיד שהוא ז"ל נמצא שם צעק בחרדה מגודל השמחה. ואמר לאיש הנ"ל: "מהרה חושה אסור המרכבה שלי ורוץ אחריי לכפר הנ"ל, ואני אלך רגלי עד שתסיגני". והמגיד רץ תכף בבהלה בלי כובע ובלי חגורה עד שיצא מהעיר. וכן רץ יותר, עד שבא להכפר ברגליו, כי הקדים את המרכבה שלו שבא אחריו, אף על פי שהאיש הנ"ל קשה את הסוסים בזריזות גדול מאוד, ורץ תכף אחרי המגיד. ועל המגיד הלך כל כך בזריזות עד שבא להכפר רגלי. והאיש עם המרכבה לא השיגו עד שעה שנכנס לרבנו ז"ל. רשמתי זאת למען דעת גודל ההתלהבות והתשוקה של החרדים לדבר ה' לראות פני הצדיקים האמיתיים הגדולים מהם. ק"נ העתקה עוטבועות מאיגרת של קדוש עליון המפורסם הגאון מורנו הרב רב אברהם זכר צדיק הקדוש לברכה הנקרא בפי קור רבי אברהם קליסקר אשר שלח מארץ הקודש לרבנו ז"ל וזהו שלום ויש הרב, לביטיבנה דליבא יתב, הרב המפורסם, קדוש שיאמר לו, איתו חכמה ודעת, אלוקים השכל, כבוד קדושת שמו מורנו, הרב רבי נחמן, נרו יאיר, בזרע הקודש, נכד הבעל שם טוב זל, זכותו יגן עלינו לנצח, יאיר אור, השם עליו יזרח, ולכל בני ביתו והנעילים אליו, שלום רב, אמן, כן יהי רצון. חדשות מארץ להודיע מביאת שלוחנו דעי שתה בחודש שבט העבר ושמחנו מאוד אשר שמענו משפעת שלמה כי בא לביתו בשלום וראינו שקשר אבותות האהבה לא זזה בכל לבבו דורש טובותינו ושם לדרך פעמיו ונהג נסיעתו בעצמו למדינת רייסים יהי כן השם עמו ומעין המאורע בקודש בכל פרשת העבר עלינו אחרי נשיאת כבוד תורתו מאיתנו כבר נתוודה לו בוודאי על ידי אהובנו השדר דאשתקד המופלא מורנו הרב רבי אליעזר ועל הפשר שנתפשרנו עם אנשי מדינת ואלים עדיין לא גבינו פעם אחת מהם ואין אנו יודעים מה יהיה סוף דבר מזה והנה אנחנו נבוכים בארץ מרוב צער ודאגה מצפה לישועת השם בכל עת כי עדיין לא נושענו משום מקום, וגם ממדינת רייסין לא יש לנו שום ידיעה מה נעשה שם בנידון זה, אחרי נסיעת כבוד תורתו לשם. ונתראה הפנים ויספר להם מכל התלאה אשר מצעקנו, מצפים אנו שיודיע לנו רום מעלת כבוד תורתו בפרטיות מכל אשר שם. וזאת ידע, מה שנשארנו חייבים לאסר, הכל מוכרחים אנחנו לשלם. וקשה כוח הסבל מזה שנוגשים אותנו בכל עת בפחדים ובמוראים ובניסים ונפלאות עד שאנו מוצאים לראות בכל עת הכרחיות השם יתברך מזמין מקום וחיכיתי להשם המסתיר פניו וקיוויתי לו לישועתו ובו סיוורתי ישוב יחמנו קימותי ניתנו כן ישמחנו מכאן ואילך נכתב בכתב ידו הקדוש בעצמו של הגאון הנ"ל אני בעוז אהבתי אהבה תמיד, תהילתו בפי בעיטו ועיטוף נפשי להשם. האיר השם פניו איתו מאתר בית שכינתה ונהיר עלוי. הולך ואור בעילו נרו עלי ראשו אור עולם. ויחזק במאוזו עוז מהשם. סוף מעשה במחשבה תחילה. ונפשי יודעת מאוד בערכים ולנצח. ודורש שלום תורתו ומאתיר בעדו. כמו כן יעשה גם הוא להטיע עבורי בכל עת. נאום הקטן, אברהם בן אדוני אבי מורנו הרב אלכסנדר כת ז"ל לחיי העולם הבא, יחדיא אברך מורנו הרב ישראל אליעזר שיחיה דורא שלמה מלב הנפש ומתאבד לתפילתו